Mila bederatzea eta berrogeita mar eta mila bederatzea eta irurogeita mazazazpi artean, horeretako biztanleak amabi mila izatetik berrogeita mila izatera pasatu ziren. Zintxinik irratia, herri baten historia. Hogeita zazpi urte, ez dira zer. La gero utzi jozumez edez. Baina hoderetan gainerako herrietan bezala autoorganizazioa eta herri borroka izan ziren aldaketen eraldi. Zitzilik irratia herri baten historia. Hogeita zazpi urte ez dire zer. <tutu> Arogeiko amarkadaren hasieran gazte belaunaldi berri batek ia normaltasunez ikusten zuen violentzia politiko handiko gira ura. Langa... Zintzilik irratia, herri baten historia. Hogeita zazpi urte, ez dira ezer. Salgai herriko tabernetan. Amare uro. Eskatzeko zintzilik, abildua zindominio.net. Bere aurkeztena, mila bederatze deundal arogeita iruko San Juan gau magikoan izan zen. Patxiku zelaietan, sardina jatea, klabelin komik eta mariposas rapaz taldeen konzertua. Eta urekin batera, egon nahi zenaren iragarpena. Eta logotipo bat, Biraia honetan, lagunduko diguna.